Жителі Луцька своїх ніколи не підводили і тепер також не підведуть. З Луцька я не попрямував до Вільшаної, бо сповертатись додому, щоб звідти вирушити у путь, було небезпечно. Мав намір розповісти батькові Максиму, як упорався з його дорученням, і просити допомогти йому добратися до Січі. Їхав через Дубно, Острог, Заслав, Бердичів, Білоцеркву, Богослав. Багряніли ліси, ряхтіли придорожні квіти і трави, Темніла жорстка стерня на нивах. У небі клубочились хмари, Часом вони спускались до самої землі І сідлали поруділі пагорби, Іноді ж збиралися в суцільні сувої і повільно пливлив сизо-голубу далину. Вечерами і ранками густі овчарети заснувалися сивими туманами, то тут-то там на масній ріллі дибали споважнілі граки. Яник підживлювався лісовими грушами і кислицями, спочивав у гаях і перелісках, ночував у лісників і сторожів, за тиждень добрався до Вільшаної. Розшукав кривоносове обістя, в густому вишняку біліла присадкова та хата з низько навислою стріхою. На білому тлі рівно виділялися квадратні віконця, обведені червоною глиною, і потемніли двері. По підсцінами тягнула широка призьба, теж пофарбована в червоний колір, на дерев'яних паколах стриміли горшки й вилискували проти сонця. Неподалік від хати стояв вутлий хлівець для худоби, обічню готулився навіс для соломи і дров. Ворота були напіввідчинені. Яник в'їхав на подвір'я, поставив гнідого біля конов'язі, обтрусив порох з одягу і, поправивши шапку, Випростався. На порозі стояв кривоніс. Розпростерши обійми він чекав на хлопця і широко усміхався. Я не кинувся до нього. почоломкались. Усе гаразд? — запитав Максим. — Усе, батько. Тоді ходімо до хати. Пообідаєш, спочинеш, а потім розкажеш, що і як. Завтра маю вирушати в похід. А я, розгубився Яник, мене з собою не візьмете. Чому ж безпремінно візьму? Спробуємо навіть у компут вписати. Вік буду вдячний, розчулено вклонився Яник. Зайшли до хати. Оце моя Тетяна, промовив кривоніс, показуючи очима на господиню. Посеред кімнати, взявшись руками у боки. Стояла висока, струнка, дарма що вже не молода чорнява молодиця. Смагляве довгобразе лице, з темними, обрамленими густими віями, очима світилося ласкою. А це мій син Максимко, знайомив далі Кривоніс, указуючи на ставного плечистого юнака з чорними вусиками, тонкими бровами, щирим і відкритим обличчям. Максимка блиснув карими очима, простягнув Яникові широко, звично до праці руку. Сіли до столу. Тетяна поставила на стілку ліж, вареники з сиром, пиріжки з яблуками у звар. Їли мовчки. У хаті було чисто, затишно. На стінах висіли рушники, вишитими на них козаками в чорних жупанах і червоних шапках та чоботях. При боці у кожного була довга крива шабля, за поясами, вигаптуваними зеленою заполоччю, стирчали пістолі. Над скринею красувалась велика картина «Козак-бандурист». Народний улюбленець сидів під розлогним деревом, по-турецькому підібгавши під себе ноги Тримав в одній руці пляшку з горілкою, а в другій – чарку. Над ним на всохлій гіляці висів пан. Обід стояв загнузданий кінь, внизу в правому кутку було написано «Козак душа правдивая, як не горілку п'є, то воші б'є, а все ж не гуляє». В суднику, розмальованому яскравими квітами, Стояли куманці, миски полумиски, Полив'яні дзбанки, тикви, Плесканці, зображеними на них звірами і птахами. — Гарно у вас, — промовив Яник, Кладучи ложку на стіл. — Завдяки Тетяні, — похвалив дружину Максим. — Це вона дбає, щоб у хаті було, Як на квітнику, і розмаїто, і весело. «І світло!» «І скажеш таке!» – опустила очі Тетяна. «Усі разом даймо. Будеш вдома, стане ще краще!» Максим зітхнув, підвівся за столу, перехрестився. «Ходімо, хлопці, на двір, по люльці випалимо!» Вони сіли на призбі, запалили люльки. Яник розповів, як йому їздилося, що де бачив, що чув. «Тепер скрізь, мов, перед бурею!» пахнув люлькою кривоніс. Селяни ждуть, не діждуться, щоб хтось гукнув «Бей, пані, у братці!» «А ждуть, ще як ждуть», підхопив розмову Яник. «Наш сусід Петро тягни рядно, ніяк не дочекається, коли зможе поквитатися з посесором». «Та є за що, там такий Катюга, що лютішо годі шукати». «Нічого». До всіх катюг дійде ряд. Муси дійти, гаряче вигукнув Янек. Петро сотню збере, спільників у нього чимало, і не тільки у своєму селі.